Då är musikdags ja, som sagt Och eh, jag var ute på Youtube Den här härliga sidan för ja, Jag vet inte hur många dagar det var nu nu Men ja, under veckan som, som gick då Och eh, kolla på lite så här härligt spelmusik Och ett av spåren Jag fastnade för det var från eh, Batmanspelet till NES som det kommer ihåg, har du spelat Jo ja, självklart ja, eh, Du vet att det är rätt okej okay musik där Även om det kanske inte knuter till filmen Vidare mycket överlag tycker jag det är ett jävligt coolt och bra spel, men jag fattar ja. inte vad de har med Batman att göra. Nej, nej det är ju så. Det är ett coolt bra spel, och så de lagt en gubbe som ser ut som Batman. Som... <laughs> Lite som det första Star Wars-plattformspelet, Dead of the Vader var en skorpion. Ja, <laughs> ungefär så. Eh, den här klippet jag, jag snubblade över då eh, finns inte alls mycket information om vem som har gjort den här covern vi ska lyssna på. Eh, det står enbart Game Music Finland. Så... <laughs> jag kan inte säga så mycket om, om spåret mer än att den den cover på första banan på Batman TS och den låter så här. Om jag så, då, som jag sa som jag spoilar lite så har jag ju inte blivit klar med Fanfence 6 eh, idag heller för den delen, utan jag håller fortfarande på och kämpa mig fram. Eh, Där jag lämnade sist och då, då hade ju Setser, Sabin, Seles och Edgar eh, precis införskaffat sig luftskeppet Falcon och eh, gnistan de hoppade precis tänds för dem igen. Med Falcon till vårt förfogande då så får vi ju möjlighet att riktigt utforska den här nya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 Eh vårt första resmål med med skeppet då, det blir till Narje och det valde jag grundat i att den här staden har ju varit betydande för för spelets handling och hela, hela historien och jag hade också mina min mitt hopp om att loket skulle finnas där. E, och när vi anländer så möts vi av en riktigt spökstad och inget liv syns till någonstans. Eh ganska snart så blir vi bemötta av ett vargliknande i, Ja, någon vargliknande förlur. Vet du vad han heter, Samson? Nej, ja, tyvärr minnet sviker mig alltså. Mm, ja, sak samma. Han är inte någon betydande roll alls. Eh, det han säger då, det är att... Ja, det finns ingenting kvar att hämta i staden. Att han har länsat allt, helt enkelt. Eh, han nämner också förbi farten att det finns en ensam liten mugel kvar. Någonstans. Och därefter så skinner han sig iväg och vi fortsätter avancera genom staden. Uh, värt att nämna också är kanske att uh, den här staden, likt Sosso, uh, beter sig mer som en grotta än som en stad i det att vi blir konstant attackerade av fiender. Och det blir man in normalt sett inte i en stad utan det är mer ute kartan och i grotten. Uh, många dörrar är av någon anledning låsta i Nars. Uh, ingen av oss kan ta oss in men uh, jag får ju lite misstankar om att det finns någon som kan dyrka upp just lås.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 Det var samma fiender där som i början av spelet. Men den här gången då så har de ju gått upp några nivåer. Och de är betydligt farligare den här gången. Eh, inte livsfarliga om man säger så. Celeste har ju sina magiska förmågor som hjälper gruppen riktigt bra. Eh, och snart når vi rum där en ensam mogel står upptryckt mot en vägg. Han berättar på ja, mogelska, eller vad man ska säga, <laughs> att han gärna ansluter sig till vårat parti. Och det kommer visa sig vara riktigt användbart. Han berättar också att det vore bra för våran grupp om vi rekryterade Umaru. Och vem han är har ingen aning om. Men innan jag är frågar den lilla sparven äh, ja vem det är då, så skinner han iväg till Falcon. Och vi ska precis skinda iväg efter honom när av en ren händelse hittar en relic som jag kan använda tillsammans med den här nyrekryterade Mooglemanen.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 Efter det så begär vi oss tillbaka till Narsche för att utforska ytterligare. Och ja, den här gången går det jäkligt fortare i och med att jag inte behöver slåss någonting. Utan jag, jag tar med dit jag ska bara knallar och går. Eh, snart når vi det här berget där vi tidigare mötte Kefka och hans styrke för att försvara den frusna Espen om ni minns det. Eh, där ser vi nu en liten blå drakefrigångkring. Och, och när vi närmar oss så attackerar den oss. Och det blir alltså en boss.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 grövre sidequest kan man säga. Det finns ju nästan oftast några såna riktigt stora och oftast så är belöningen när man har gjort sidequests att man får något riktigt rejält bra svärd eller rustning eller whatever. Mm. Ett av de största det att det finns åtta drakar utspridda i den här världen. Mm. Den första du träffar av dem, den träffar du faktiskt när du är på operan. Ja. Dirt, ja. Dirt Dragon om du minns. Den som... Ja, sabba lite för föreställningen, om du kommer ihåg. Ja, ah, nej. Du vet när du måste skynda dig, när du, när du klarar dig så bra för att du har skorna på dig. Mm. Eh, där finns det i alla fall då en Dirt Dragon. Det är den första du möter. Totalt så finns det ju åtta då. Vill du veta redan nu så att säga vad som vad du får när du har spöat alla åtta? Nej. Okej. Okay. Men, då Men jag, jag... jag vet att det är värt att kämpa för de andra. Det är i regel det. det är, alltså, överlag. Men nej, det är vänta, som... för att avbryta dig samt. Dirt Dragon, den... Eh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 Vi är heller inte så mycket mer än så. Efter två nya partymedlemmar, två nya Magisites och en besegrad drake så känner vi oss rätt nöjda med vår vistelse i Narset. Innan vi bordar vårt loppskepp så noterar vi att i anslutning till Narset finns det en liten skogssamling som ja, det formar ett kors. Och när vi närmar oss det här området så visar det sig vara ett hemligt gömställe för någon som kallar sig Duncan. Och jag har svårt att minnas här, har vi stött på Danken tidigare i i staden. Ehm um, ja, jag jag har jag har ni har träffat Danken tidigare? Har vi det eller har vi bara pratat om han? Eh, uh, jag får mig att Sabin kände Danken tidigare eller är det utprecis? Precis, det är alltså Sabins gamla tränare och jag får mig att alldeles i början så ställs Sabin när man har fått Sabin till sin grupp så ställs han mot en en annan elev från Danken. och han är på att Sabin alltid var den favoriten. Hänger du med?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 dels noogle charm som innebär att det inte behöver gå in i några random encounters det snubblar ju även för att, ja sen när jag spelar Final Fantasy IV så har jag lärt mig att liksom utforska så vrår genom att gå där och trycka och känna och liksom klemma på i princip allt. Eh, och det är så jag hittar den här reliken Och, och så sen att jag bara ser någonting som ser det ut att likna ett mönster på kartan och går dit och, och snubblar över det här gömstället. Det är ju det är lite roligt faktiskt måste jag säga. Vi tackar tack i Final Fantasy 4 för det här. Man kan ju inte ha för mycket mål, man kan inte ha för mycket egenskaper, det kan vi ju konstatera i alla fall. Helt rätt. Men <laughs> vi lyfter från Narcy och hinner vi inte långt innan The Falcon blir attackerade i luften. Vi möts av en best som frigjordes tillsammans med att Kefka förstörde världen. Monstret kallas Doom Days och han har ett par riktigt elaka attacker. Han gör larv slarvsynta av oss men innan han har hunnit döda alla kartemedlemmar så använder han Escape och försvinner. Eh, han dyker sedan upp på ett annat ställe på kartan och till en början så är han en riktig jäkla plågande. Eh, han har framförallt en förmåga att dyka upp när man helst av inte vill möta någon alls. Så att säga. Men efter ett tag så noterar jag att han inte längre har full hälsa när han attackerar oss. Och då visar sig då efter lite efterforskning att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 Den här kallas Bahamut. Mm, Och... ah, <laughs> den här är jag väntat på, kan jag säga. <laughs> <laughs> ja, det är ju roligt också, för det här kände jag till. Jag visste att det var någonting från Final Fantasy. En, en kompis till mig, han, han eh, använde det som nick när vi höll på att lana. För. Tänkte, vad fan är det för jävla namn? Nej, men det är från Final Fantasy. så Jaha, tänker jag då. <laughs> det, det, är <laughs> men... ju, det är ju egentligen inte från Final Fantasy, men det används. <laughs> ja, precis. Det var väl därifrån han hade på. Det är, Från början så är faktiskt eh, Bahamut en, en eh, Arabisk mytologisk varelse. Okay. Eh, valse Och egentligen så är Bahamut en Jättestor fisk Som mm. har huvudet av en flodhäst Eller en elefant <laughs> mm. Så det, det är liksom ursprungs-Bahamut Sen så finns det något eh, Så att säga från rollspelsvärlden Alltså drakar och demoner och liknande mm. Och det är väl främst den då som man tänker på i fanfarens värld. Och det är alltså den här drakliknande eh, världen. Den är ju då från, från Drakar och Dämoner, tror jag. Den dök upp första gången. Eh, Okej. Okay. Ska vi se här. Jag tror det var första versionen av Advanced Dungeons and Dragons. Ja, just det. Eh, och eh, där tror jag den presenterades direkt. Och den där heter ändå Bahamas of the Platinum Dragon. Eh, the King of the Good Dragons. All right. Jag pratar lite med en, en kompis om den här... Espen också, eller ja mm. Det här, här, här väsendet Och jag tror den tror Bahamut hade blivit framröstad Till den coolaste eh, Ja Vad säger man, som man kan framkalla I Final Fantasy-serien Summon, brukar man Samman Ja, precis, den coolaste Summon i hela serien Inte den bästa utan den, framförallt den ballast Och den coolaste då. Jag säger bara, du får Bahamut Overload I Final Fantasy VII Där <laughs> finns det inte en Bahamut utan det finns tre Eller, vänta nu Mmh -hmm. Jo, jag tror att det är tre stycken behamut totalt i spelet. Jävla. Och det är ja, där är de fläskiga kan jag säga. Jävlar vad man blir. Ja, jag får inte stå på hälsningen jag tänker på det faktiskt. <laughs> ja, den här Espen, han lägger bara ut en attack. Han är ju framförallt väldigt bra att koka fram och, och kalla fram i i tuffa fighter. Men han lägger också ut flare till till hans en bäran Och det är också en väldigt stark attack så det, han är ju mer än välkommen i min samling som börjar växa till så ordentligt på väldigt kort tid. Uh, Bahamut dyker upp i många, fall, för han har fem så spelska också säga. Mm. Uh, just Flare är liksom konstant namnet på hans stora attack också. Han har ju i, i ja, Mega Flare, Giga Flare, etc. Så det finns många liksom varianter av Flare och det är alltid det som är knutet till Bahamut. Jag, jag är väldigt, väldigt förtjust i just det här. <laughs> just den här sammen, så att säga. Mm. Så att jag, jag tycker det är skönt att du äntligen har kommit hit. Jag har suttit och väntat på liksom. Anders, kom igen gör det <laughs> Ja, men jag kunde inte göra det förrän uh, jag hade luftskeppet. Och det fick jag i precis förra veckan. Så. Det är ju att som det är nu så kan du i princip gå till och, ja. eller nej, Ja, det är lite kvar. Men men det, det känns så himla skönt att du, för med allt det du gjort hittills, dels hitta Danken, snacka med Umaro, eh, träffa Mogg. Allt det här är liksom inte någonting du måste göra egentligen. Men det känns så kul att du har gett in på det. Och det är... Uh, ja. Jag har inte liksom Ja, nog några har jag snubblat mig framåt men alltså det ena leder till det andra när jag kommer till Narcissus och berättar den här den här varningen att det finns en muggel och ja de måste det ju vara något viktigt i alla fall. Springer dit muggeln berättar om om dang eller om om pomodoro um, ja. och sen av en ren händelse så träffar jag på tanken av en ren händelse så träffar jag på den här ä, draken i luften eller drakmonster i luften. Mm. Så där ja, allting följer ju. Men hur smas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 Så vet jag förstått det, i alla fall inne i demonstre. Alltså i dess mage eller i örnät. Det är så himla kul det här momentet ja. gör. <laughs> Och här inne då de möts jag av alla möjliga olika fiender som ja, de gör en hel del skada. Uh, bär dock en par relik som som hjälper till en del eller ja, jag har lärt att bära det dess för uh, dessutom ska vi balansera på nån typ av uh,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 Mm -hmm. Där Estragon och Vladimir sitter vid ett vägskäl och väntar då på att Godoa ska komma. Som förstås inte kommer. Mm. Då kallas då Estragon för Gogo av hans kompis Vladimir som han i sin tur kallar för Didi. Ja just det. Så G äh, Didi och Gogo sitter och väntar. <laughs> Oneklen sitter ju Gogo också på insidan av zone och väntar. Ja <laughs> jag vet inte riktigt. I I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 Tillsammans så lyckas vi tillintegöra monstret och äntligen så faller den framför våra fötter. Till skillnad från att ha rymmat man tidigare då. Så nu är det där avklarat, nu finns han inte mer det känns väldigt bra. Netterra Terra sedan får träffa barnen i Mobiles igen så tror de ju först att hon är ett monster. Och det här gör henne väldigt, väldigt ledsen. Men ett av barnen ser snart att det finns liksom en kontur av Terra kvar och ja, vågar sig gå närmare. Och det, då följer de andra barnen efter den.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 Hon menade då på i alla fall att hon var så rädd för barnen och staden skulle att den kärlek hon kände för dem återigen försatte henne i stridsdugligt skick. Nu förklarar allt det här sin som hon också att hon måste fortsätta slåsta för att tillsammans måste askarna besegra Kärska och göra världen till ett bättre ställe igen. Så äntligen så finns en återigen med i gruppen och även om hon nu är rätt låg level i och med att mina andra gubbar har ju fått härja på ordentligt och är väl uppe på 40-45 där någonstans och Terra går in på 35 tror jag. Så ja, hon är ju mer än välkommen i gruppen ändå, då ändå. Ja. Som sagt, dels är hon viktig för storyn vad jag förstått och dels så en magiker är det alltid trevligt att ha. Med Terra ombord på The Falcon så begär vi oss till Maranda efter lite omkring flygande. Och där träffar vi en flicka som heter Lola.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 Så kombinerat menar jag att vi har Terra med gänget som kan stå som ja, pilare där egentligen. Så tar vi den här Stormdragon och vi får med den enåt sex drakar kvar så en, en en en som vi kan stryka från listan. Vi fortsätter genom bergen och genom grottorna och vi kommer till snart till en kammare som är fylld med blommor och, och brev och, och grejer och funderar vad det är som det här kan vara men då ser vi på Ja, det typ av skrivbord som den här personen i fråga har, att det är ju också här är källan till alla brev så vi antar att syan är i närheten och mycket riktigt så går vi ut från rummet så kommer vi ut på en stor klippa där vi ser syan stå och skicka ännu ett brev via den här brevduvan och när vi konfronterar syan och säger hej, konfronterar vi säger hej på honom och är glada att se honom, sånt, men han berättar ju då varför han har skickat de här breven sen och det är för att han fick väl på något sätt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 skor eller något dagen före är min sitta men då hade jag i allt fallet passerat 35 fem timmar spelat. Och det är ju rätt röntigt. Men då, Samson, då tar vi och fokuserar istället på vad vi ska spela till nästa vecka. Ja, och som man som duktiga lyssnare har märkt, så ska vi ge oss an på en en riktig klassiker faktiskt. Mm, då ja, ett spel som är Väldigt eh, Omtalat av dem som känner till det Ska man kanske kalla det Det är ju inte någonting som folk pratar om så där Allmänt framför vatten <går> Framför <går> vattenkylan på jobbet så men, men när det kom sig så var det Ett jävligt häftigt och hypat spel Ja, det är väl lite bortglömt i dagens läge Skulle jag vilja säga Ja, tyvärr måste jag säga För att jag jag har nosat lite på det ja Jag, jag har i princip sett andra spelare Super Ja, jag, jag har alltid varit sugen men jag har aldrig haft möjlighet själv Det vi pratar om alltså Det är det första spelet i Oddworld-serien Som heter Oddworld Abe's Odyssey Mm jag Ska inte gå igenom någonting om Själva storyn här Mer än att du spelar då en, en Abe Som huvudpersonen heter Som är en så kallad Mudokon-slav Som jobbar på stället som heter Rupture Farms Som är ett, ett köttfabrik Så att säga i världen Oddworld Mm spelet är utvecklat då av ett företag som heter Oddworld Inhabitants. så det är liksom deras stora spel ska jag säga. det är från början är det främst ett PC-spel, men det finns även en portning då till bland annat PlayStation och det finns även faktiskt på Game Boy fast det är ju inte så att säga originalspelet, utan det är ju en Game Boy variant så att säga. Ja. Det som gör det lite lämpligt för oss med PlayStation 3 då, är att det finns också på PlayStation Network. Eller en PSP för den delen ska man fika igenom. För man kan ju spela Playstation 1-spel på PSP också. Så sitter ni med ett Playstation 3 eller en Playstation Portable- så är det ju bara att gå ut på Playstation Network och betala och tanka hem. I princip. Och följa med på vår resa. Vad tror du då, Samson? Är det här någonting vi fixar på en vecka? Nej, det borde vi göra. Så Det, det är ju ett pusselspel, ska man kunna beskriva det som egentligen. Mm. Ett pusselspel med en handling- Mm. Som ser ut att vara ett plattformsspel. Ja är precis. Alltså det, det blev väldigt <laughs> väldigt uppmärksammat för att det hade väldigt innovativ gameplay, väldigt bra grafik, väldigt bra cutscenes. Eh, och det är liksom ett Så en, en en humor som är rätt unik skulle jag väl också. Ja, alltså det, det, det lilla jag minns av det, det är ju att det, det är den här ganska roa humorn som känns igen i faktiskt en del Tim t grejer. Alltså det är lite den sortens Inte aggressivt humor, men det är väldigt Våldsamt på något vis, men ändå roligt Det passar ju som handen i handskar För dig i de andra ord Ja, det låter alldeles utmärkt, måste jag säga <laughs> Ja, men det är alltså, eh, Oddworlds, Abe's Odyssey Jag kommer försöka få tag på det På Playstation mm. För det känns enklast för mig Finns ju som sagt även för PC Så att det är inte superduper svårt Att få tag på det om man säger så Ja, nu när du säger PC-Samsung så ser jag att det finns ju på Steam också. Och det gör ju det genast mycket enklare. Eh, 7,49 euro kostar det. Och det är, det är inte mycket att bråka om. Nej, det är ju knappt några pengar alls. Det är bara att skippa den här fulpizzan som du äter i mitten av veckan för att inte orka laga mat. Och så har ett härligt <laughs> spel istället. Jag lite snabbt kolla här faktiskt. Det är så 75 svenska spänn. Ja. Det tycker jag man kan kosta på sig. Absolut. Ja Anders, då är vi klara för idag faktiskt Ja, Jajamän Det tog en lilla tid idag så det blev ja. så härligt långt som en del gillar Ja, som alla gillar verkligen Om det är någon som inte gillar det så får ni <laughs> ni gärna höra av, för annars kommer vi att sluta på på dygnspass här. <laughs> jag har redan fått klagomål från hus, eh, husmor här som inte tycker att jag ska få ockupera längre här i arbetsrummet. Alltså <laughs> ja, samma sak i bollen ska jag säga. <laughs> ja, eh, man kan förstås kommentera avsnittet som vanligt det gör man via vår sajt retoresan.se eller på våra respektive forumtrådar antingen på Gameplayer eller på loading.se. Det finns ju också på Facebook där heter våran grupp Retroresan och där finns också jag och Anders det är bara att joina oss och bli kompis om ni vill. Sen finns vi förstås också på Twitter där man också kan skriva till oss och där heter vi också Retroresan. Är man riktigt gammeldags och vill maila så har vi det alternativet också och då är adressen retroresan@c.se. Vill man då lyssna på oss regelbundet så rekommenderar vi att man prenumererar antingen via RSS eller via iTunes. Länkar för det finns också på retoresan.se Väl inne på iTunes så vill vi hemskt gärna att ni lämnar en recension om oss. Sätta lite stjärnbetyg från 1 till 5 och skriver en kort rad om vad ni tycker om oss. Det är alltid välkommet hos oss. Jag vill ju passa på att uppmana ni som tycker att vi är så här halvdassiga och lite halvdåliga att skriv fan och berätta vad vi gör som är dåligt för Vi har fått så jäkla mycket bra kritik nu. Och det är, det är ju synd att behöva klaga <laughs> över det. Här. Ja, fy fan. Men det det vore det vore ju kul även ni som har tyckt att vi har varit skitbra så kom gärna med lite konstruktiv kritik så att vi kan få lite lite vatten på kvarna och utveckla det här projektet. Vad vi kan göra bättre helt enkelt. Det vill vi alltid veta förstås. Ja. Ja Anders, då får vi säga jag är för idag faktiskt. Ja, jag men. Jag heter Samson och jag heter Anders. Målet är ingenting. Resan är allt. till kvart. Mm, mm. Ja. Jag ska gå och jag ska nog lämna det ett tag. Jag ska fylla på lite läsk Har du det läsk ni äver. Ja då. Låt oss gå platta över vet du. <laughs> <laughs>